Innalhamdulillah Na'maduhu, nasta'inuhu, nasta'firuhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahtihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سال الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمةكم الله إن شاء الله تعالى pada sore hari ini kita akan menukilkan beberapa faedah Dari kitab At-Takhrif Minanar Tentang Rasa takut dari api neraka. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang sangat-sangat masyhur di zamannya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah. yaitu Al-Imam Abdurrahman Ibn al Hasan Ibn Muhammad. Ad-Dimasthi Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu taala yang sudah sangat terkenal karya-karya beliau di dalam berbagai macam pokok-pokok ilmu agama. Khani fiddihimani wa rahimakumullah. Terkhusus pembahasan terkait dengan kitab ini, Al-Takhrif Minan Nar, yaitu menumbuhkan rasa takut dari api neraka. Itu semuanya dalam rangka untuk melembutkan hati-hati kita. Al-Khasyah, menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan menghasilkan, menumbuhkan banyak perkara-perkara kebaikan-kebaikan bagi seorang hamba. Sehingga di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan peringatan kepada kita semuanya untuk takut kepada api neraka. Sehingga dalam bab yang pertama Al-Mu'allif Rahimahullahu Ta'ala menyebutkan Bab Al-Inzar nar. Bab memperingatkan akan dahsyatnya api neraka Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang keenam Ya ayyuhalladzina amanu uanfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa qudhuhan nas wal hijarat yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidadun. Yang di dalam di dalam neraka tersebut terdapat para malaikat-malaikat malaikat yang keras lagi kaku. Yang garang-garang, yang sangat-sangat menyeramkan. La ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dalam apa yang Allah perintahkan dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka Ayat yang mulia ini memerintahkan kepada kita untuk takut dengan api neraka rasa takut yang akan bisa membuahkan banyak kebaikan menjadikan seorang insan banyak-banyak beramal soleh bersemangat di dalam beramal soleh dan juga dengan rasa takut kepada neraka seorang insan akan mudah meninggalkan perbuatan dosa dan maksir Al-Nabi alaihi salatu wassalam di antara doa beliau Allahumma qasim lana min khasyatika laci ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyati Ya Allah karuniakanlah kepada kami rasa takut kepadamu takut akan azabmu ya Allah yang dengan rasa takut tersebut akan bisa menghalangi kami dari berbuat maksiat dengan engkau ya Allah Ini diantara buah rasa takut kepada Allah Buah rasa takut kepada api nerakaan Allah Azza wa Jalla Yaitu akan bisa menghalangi seorang insan Dari perbuatan maksiat dan dosa Sehingga di dalam Al-Quran banyak Allah Azza wa Jalla menyebutkan Sifat-sifat daripada api neraka yang sedemikian dahsyat, yang sebahagiannya dibawakan oleh Mu'allim Rahimahullahu Taala dalam kitab ini, tentang beberapa sifat-sifat yang sangat dahsyat dari azab api neraka, semuanya merupakan bentuk indar peringatan dari Allah Azza Wajalla kepada kita semuanya. Ku ang fusakumu ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang bahan bakarnya wakuduhan nasu wal hijar. Bahan bakarnya adalah manusia. Yang namanya bahan bakar itu sesuatu yang menjadikan neraka semakin menyala. Semakin menyala neraka dalam ayat ini disebutkan dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan para hamba Allah maksiat yang dilakukan oleh para hamba-hamba Allah oleh manusia menjadikan neraka semakin menyala ditambah dengan al-hijarah dengan batu yang menjadi semakin sempurna panasnya nas alul afiyah yang dalam satu riwayat batunya adalah hijaratul kibrit batu belerang yang tak kalah terkena api semakin menyala dia. Semakin panas dia. Sehingga azab yang diberikan kepada penduduk neraka. Itu semakin dahsyat. Semakin berlipat-lipat. Dari hari demi hari semakin bertambah azabnya. Ya Alhamdulillah. Ikhlatul Iman Rahimani Warahimakumullah. Demikian juga dalam ayat yang berikutnya. Senada dengan ayat tadi Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Fataqun naru lati wakuduhan nas wal hijaruh. O'addad lil gafirin. Maka jagalah diri-diri kalian dari neraka. Takutlah kalian semua dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Yang disediakan untuk orang-orang kafir. Salamualaikum warahmatullah. Demikian juga ayat yang lainnya dalam surat Al-Lail ayat 14. Ta'anggar tukumna rontalawok. Maka aku peringatkan kalian dari api neraka yang menyala-nyala. Neraka yang menyala dengan nyala yang luar biasa panasnya sampai dikatakan dalam sebuah riwayat Apinya ini sampai 70 kali lipat narukum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nar api kalian ini yang dinyalakan kalian ini cuma satu bagian daripada 70 bagian dari api neraka jahannam Kata para sahabat, Ya Rasulullah, inna hadihila kabiatun. Waya Rasulullah, sesungguhnya ini sudah cukup untuk menyiksa. Sungguh, api dunia sudah sangat menyakitkan. Api dunia sudah cukup, sangat-sangat dahsyat -sangat kalau seandainya membakar seorang insan. Sangat tersiksa seorang insan. Akan tetapi, kata Rasulullah SAW, innaha fudzilat with this ann sesungguhnya apinya nanti di neraka itu akan dilipat gandakan menjadi ditambah lagi ditambah lagi menjadi 69 kali tambahannya dari api dunia yang sudah ada fa liman azaenallahu yakum demikian juga posisinya Allah azza wa jalalnya katakan lahum min fawqin zullalun minan nar wa min tahtihim zullal Zalikah yuhaufulillahubihi ibadahu yai'babifatkuh dalam surat Az Zumar ayat yang ke 16 dan untuk mereka ada naungan dari api neraka wamin tahdihi minalal dan juga dari arah bawahnya ada api neraka atasnya diberikan api neraka yang sangat panas dari bawahnya juga diberikan api neraka lapisan api neraka yang sangat panas zalika yukhwifullahu bihi ibadah itulah Allah azza wajalla menakut-nakuti hamba-Nya dengan azab seperti ini ya ibadi maka wahai para hambaku, takutlah kalian kepada-Ku kata Allah azza wajalla agar ditumbuhkan rasa takut Takut dengan api neraka Yang Allah Azza wa Jalla menakut-nakutkan kita semuanya dengannya Sehingga Al-Khasyah Rasa takut dengan azab api neraka Itu merupakan bahagian dari ibadah yang agung dalam ayat ini Menumbuhkan rasa takut Dengan merenungkan Mendadaburi Menghayati Ayat-ayat suci Al-Quran tentang dahsyatnya api neraka. ya. Sambil kemudian kita menumbuhkan rasa takut kita akan dahsyatnya api neraka. Maka yang seperti ini merupakan ibadah yang agung yang akan menjadikan hati-hati menjadi lembut. Menjadikan hati-hati menjadi yang sekeras apapun insya Allah akan bisa menjadi lembut. tatkala ditumbuhkan rasa takut kepada api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala rahmani wa rahimakumullah Ya Kemudian sifat-sifat atau bab setelahnya Belum bawakan ana nukil gambar qallau fikum tidak semuanya dibaca mengingat waktu yang tidak memungkinkan. Belum bawakan sebuah bab ru'yatun nari tuqil khaifa Minha Melihat neraka itu akan bisa menjadikan menangis orang-orang yang takut dari api neraka. Baru melihat belum masuk ke dalamnya. Itu sudah cukup membuat sedemikian ngeri dan takutnya. Sebagaimana beliau bawakan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. "Kala kala Rasulullah alaihi salatu wasallam waladina sibyadihi, demi zat yang jiwa kuat dari tangannya, la ra'aitu itu maro Walbakhim kasirok. Kalau seandainya kalian melihat apa yang sudah aku lihat, ya aninar. neraka tum koli la, nisya kalian akan sedikit tertawa. Walbakhim kasirok dan nisya kalian akan banyak menangis. Ya. Kalau wa mara'ita ya Rasulullah, apa yang anda lihat wahai Rasulullah? Kalau al jannah war nafl. Surga dan neraka Afrajahu muslim Dikeluarkan oleh lima muslim rahimahullah Rasulullah alaih salatu wassalam Ditampakkan surga, ditampakkan neraka Kemudian beliau menggambarkan kepada para sahabat Seandainya para sahabat Manusia Melihat bagaimana dahsyatnya Api neraka Mereka enggak akan bisa Kecuali tinggal menangis dan menangis Bahkan dalam berita yang lainnya, walau harus tunvisu adat, ya, walatalah zatun binisai. Ada infus. Kalian tidak akan bisa lagi bersenang-senang dengan istri kalian di tempat tidur. Kalau sudah melihat neraka dahsyatnya neraka, terbayang-bayang terus akan dahsyatnya azab neraka, sudah enggak bisa lagi bersenang-senang dengan istri di tempat tidur. Kalian akan terus pergi ke tempat-tempat ketinggian-ketinggian meminta kepada Allah Azza wa Jalla mohon ampun. Ya. Karena betapa ngerinya pemandangan yang dilihat dari dahsyatnya api neraka Sehingga diantara hikmah Allah Azza wa Jalla kepada kita, para hamba-hambanya tidak ditampakkan azab. Tidak diberikan. Ya. Ditampakkan azab secara nyata di mata-mata manusia karena manusia tidak akan mampu untuk bisa melihat pemandangan yang mengerikan tersebut akan menjadikan seorang hamba berputus asa dari rahmat Allah tatkala melihat dahsyatnya api neraka yang ada tinggal menangis dan menangis yang ada tinggal barakallahu fiikum bersedih ketakutan yang luar biasa Akhirnya dia sampai tidak akan bisa merasakan kelezatan dan kenikmatan hidup di dunia. Karena hikmah inilah pemandangan dahsyatnya api neraka cukup digambarkan dalam beberapa hadis. Ya, bukan dengan pandangan nyata kedua mata manusia. Fadhaliman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhum Ya, lamma kusifatis syamsu ra'aitun-nara falam ara manzaran kal-yawm qat afdha minha. Ketika terjadi gerhana matahari, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan saya melihat neraka. Nabi dengan keimanan beliau, dengan ketakwaan beliau mampu dan melihat api neraka dengan izin Allah azza wa Jalla. Falam aramon waran, كل aku tidak pernah melihat pemandangan api neraka dahsyatnya seperti pada hari ini. Ya. Tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan di hari itu. Khanafidin azaanallahu yakum. Sehingga tatkala seorang insan sedang mengalami gerhana. Salah satu daripada sunnahnya adalah memperbesar rasa takut. Menumbuhkan rasa Fasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena gerhana ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Azza wa Jalla menakut-nakuti hamba-Nya. Sempat Rasulullah alaihi salatu wasalam diperlihatkan kepada beliau neraka tatkala gerhana matahari di zaman beliau alaihi salatu wasalam. Kemudian ikhwan fillah irhamani wa rahimakumullah. Kemudian setelahnya beliau bawakan bab al-buka min khasyatin nari menangis karena takut dari api neraka keutamaan menangis karena takut dari api neraka dan ini yang harus kita latih diri kita menangis di dunia akan bisa mengantarkan Kebahagiaan nanti di akhirat. Tapi sebaliknya tatkala seorang insan di dunia senantiasa tertawa. enggak pernah menangisi kesalahan dan dosa-dosanya. Maka ini merupakan tanda bencana dan kebinasaan. Karena dia akan bisa menangis nanti di alam akhirat. Dengan tangisan yang akan menghabiskan seluruh air mata. Bahkan tangisannya akan berubah menjadi tangisan darah. Tatkala air mata sudah habis. Subhanallah. Sebaliknya tatkala hamba-hamba Allah Azza wa Jalla membiasakan diri menangis di dunia. Mengingat dahsyatnya api neraka. Mengingat azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menyesali daripada dosa-dosa yang terlanjur dia kerjakan. Maka dia akan diberikan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Rahim Allah waqad takatsaratun nusus fi anna al-buka min khasyatillah yaqdi al-najat minha. Telah banyak dalil-dalil nas-nas Al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan bahwasanya menangis karena takut kepada Allah itu akan bisa menjadikan seorang insan selamat dari neraka. Selamat. Ya. Wal buka khaufan minan nar jahannam. Menangis karena takut dari neraka jahannam. Wa huwa buka min khasyatillah, buka menangis karena takut kepada Allah. La'annahu buka' min khasyati iqabilllahi wa suqtihi. Karena menangis yang akan atau yang disebabkan karena takut dari azab Allah, kemurkaan Allah. Wal bu'di anhu dan menangis karena ingin menjauh dari kemurkaan Allah azza wa jalla. Ya atau menangis karena barqalufikum dia menjauh dari Allah Azza Wajalla wa an rohmatihi dari rahmat Allah wa anjiwarihi dari mendekat kepada Allah wa dari karomachi dan juga menjauh dari surga dia tangisi apa yang sudah dia telanjur kerjakan sudah menjauh dari Allah menjauh dari amal soleh menjauh dari majelis ilmu menjauh dari ketaatan kepada Allah. Dia tangisi semua kesalahan-kesalahannya tadi. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla sehingga dia mendapatkan barakallahu fikum keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau bawakan di sini dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salat wasallam menyatakan la yalijunna rojulun baka min Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah azza wajalla. Hatayau dan leban fitjarain sampai air susu masuk kembali ke dalam adharain, ke dalam tempat penambungan susunya di binatang ternak. sesuai yang mustahil. Air susu yang sudah diperas oleh tuannya masuk kembali ke dalam. Kuting susu binatang ternak tersebut, tidak akan mungkin. Sebagaimana hati tidak akan mungkin seperti itu. Demikian juga orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan mungkin. Layali junat tidak akan masuk ke dalam api neraka. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah dan disahkan oleh Syeikh Al-Albani rahimahullah taala. Kata di mana asin Allah yang luar biasa. Jaminan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Kepada orang-orang yang senantiasa takut. Takut dari api neraka. Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak mungkin dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana tidak mungkinnya air susu kembali ke dalam putingnya. Dalam hadis setelahnya. Dari Ibn Abbas r.a. Rasulullah s.a.w. menyatakan. Ada dua mata yang sama sekali tidak akan tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasiatillah. Yang pertama tangisan atau mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun bata ba taharusufisabilillah. Dan mata yang bergadang dia tidak tidur karena berjaga-jaga di medan jihad. Sahih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Madimiri dan disohkan oleh Syahalal Bani rahimahullah Taala. Fadhaliman rahimani wa Ini keutamaan menangis dan yang namanya menangis tatkala takut dari azab Allah Azza wa Jalla akan bisa semakin sempurna tatkala dia mengenal sifat-sifat neraka mengenal bagaimana dahsyatnya azab Allah Azza wa Jalla dalam neraka tersebut dia akan mudah untuk bisa mengetahui atau dia akan mudah untuk menyentuh hatinya untuk menangis. karena Allah Azza wa Jalla. Tadkala dia mengetahui. Betapa dahsyatnya sifat-sifat. Daripada api neraka. Yang diterangkan dalam syariat ini. Sehingga Masya Allah. Mu'alif Alimah bin Rajab Al-Hambali Rahimahullah. Beliau. Menyebutkan beberapa sifat-sifat yang. Sangat-sangat. Mengerikan dalam. Kitab yang mulia ini. Ya. Di antaranya seperti yang insya Allah kita akan baca, ya. Misalkan di antara bab yang beliau bawakan adalah. Tentang abu, -abu Jahannam jahannam wahiya mughalakocun an ahliha. Pintu-pintu neraka jahannam. Yang dia senantiasa. Terkunci rapat-rapat. Kalau penghuninya sudah masuk ke dalamnya. Terpenjara. Kalau seandainya seorang insan sudah dimasukkan ke dalam jahannam. Maka tidak akan mungkin dia bisa keluar darinya. Mughalakoh. Terpenjara di dalam azab Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Hijr ayat 43 Wa inna la mau'iduhum ajmain Laha sab'atu abwab li minhum juz'un um Sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah tempat yang dijanjikan untuk mereka semuanya Neraka jahannam memiliki tujuh buah pintu. Setiap-tiap pintunya itu memiliki bahagian-bahagian lagi yang terbahagi-bahagi lagi. Fadaliman rahimani wa rahimakumullah. Seorang insan tidak akan bisa keluar darinya sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan. Ya, wa qatwasofallahu bi'abwa baha'mu walla qatsan ala ahliha. Allah mensifatkan pintu-pintu jahanam senantiasa tertutup kalau penghuninya sudah masuk. Allah alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka itu di dalam neraka jahanam senantiasa terpenjara, tertutup rapat-rapat. Di dalam tiang-tiang yang dipancangkan mereka diikat semuanya oleh Allah subhanahu wa taala. Subhanallah Alayhim narum sodah. ya Buat mereka Adalah api neraka yang senandiasa Tertutup Terpenjara orang-orang yang ada Di dalamnya Fadaliman rahimani wa rahimakumullah Tiada yang menjadikan Seorang insan bisa keluar Dari neraka jahanam. Jangankan keluar Minta diringankan sedikit saja Minta diringankan azabnya sebentar saja Itu tidak ada yang ada adalah semakin ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga. Di sana ada pagar-pagar yang menelilingi orang-orang yang ada di dalam azab-azab api -azab neraka. Belum bawakan bab ihatah surah diqa jahannamabil kafirin. Diliputinya pagar-pagar. Di dalam neraka jahannam untuk orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna a'atdna lil zalimin narn ahaatuhim suradikhu. Sesungguhnya kami telah sediakan untuk orang-orang yang zalim api neraka yang meliputi mereka mengeliling mereka sehingga mereka tidak akan bisa selamat darinya sama sekali. Kata ya. beliau, As suradik, kala azujat as suradik kullu ma ahaatuhu shay. Segala sesuatu yang mengelilingi seorang, nah wasyikah filmi darab walhaid almustaman ala shay, seperti pagar atau dinding yang senantiasa meliputi suatu perkara. Orang yang dia diadab dalam api neraka sudah jahannamnya, enggak akan mungkin terbuka. Dia sendiri di dalam adabnya diliputi, dikelilingi oleh pagar yang sangat-sangat rapat dari azab atau nerakanya Allah subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat yang istilahnya ya, Allah azza wajalla menyatakan sehingga orang tersebut tatkala kepanasan dia minta minum. Wa yastaghisu yughasu bima'in kalmuhli yashil wujuh. Bi'sa syarabu wa sa'at Dan jika mereka kehausan minta minum Maka mereka akan diberikan minum. Dari air yang sangat panas. Seperti almuhal. Seperti tembaga yang dipanaskan. Sampai meleleh. Yang bukannya menghilangkan dahaga. Bukannya menghilangkan hausnya. Meredam rasa panasnya. Tapi justru yashfil wujuh. Membakar wajah-wajah mereka. Terkelupas daging-daging wajah mereka. Nasolol afiyah. Dikarenakan saking panasnya air yang mereka minum di dalam api neraka tersebut. Kata lima naaz Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat al-hadz ayat 21 dan 22. Wallahu maqami umin hadid. Kullama aradu ayyahruj minna min qamn aqidu fihha wadhuq azab al harid. Maka mereka mendapatkan cambuk-cambuk dari besi. Cemeti-cemeti dari besi. Ketika dicambuk kesakitan, dicambuk kesakitan, mereka ingin keluar, ingin lari. Ya, karena lagi disiksa semacam tadi, mereka ingin lari. Kullama aradu ayahrujuminha, rohidu fihah. Setiap kali mereka ingin lari dari cambukan-cambukan tersebut, mereka ditarik kembali, dikembalikan kembali ke dalam azab-azab semacam tadi. Kemudian dikatakan wadzuq azab al hariq rasakanlah dari azab yang membakar tersebut khadliman rahiman wa rahimakumullah sehingga enggak ada bisa berpindah tempat mau lari cari selamat sebentar saja walaupun cuma sesaat tidak bisa karena setelah dipagar dalam suradik yang sangat-sangat rapat dalam keadaan dia terpenjara ditutup pintu-pintu jahannam yang tidak akan mungkin bisa dibuka oleh orang-orang yang di azab pidalamnya. Fadaliman Kemudian beliau menyebutkan bab syiddati harriha wa zamhariha. Ya, bab tentang dahsyatnya panasnya api neraka dan juga dinginnya api neraka. Tayib. Beliau bawakan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 81. Wa qalu la tanfiru fil har Kul naru jahannama ashaddu harran law kanu yaqahul Orang-orang munafikun mengatakan jangan kalian berperang di musim panas seperti ini. Ya. Orang-orang munafikun mengatakan jangan kalian berperang di musim panas. Katakan wahai Nabi, neraka api neraka jahannam itu lebih panas daripada seperti itu. Kalau mereka mau memahaminya. Ya. Panasnya Barakallahu fikum Ya. Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah sebuah hadis. Bahwasanya di antara azab daripada neraka Jahannam itu ada yang sangat panas, ada yang sangat dingin Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ishtakatin naru ila rabbih. Neraka itu mengeluh kepada Allah. Faqala ya rabbi akala ba'dhi ba'dha fa na. Fa ya. fa nafhasani. Ya. Fanafsini. Kata neraka, wahai Wahiroh, rohku, anggota badanku telah memakan anggota badanku yang lainnya. Ya, maka berikanlah aku nafas agar bisa melonggarkan kondisi yang sudah sangat sempit. Ya, sudah ingin menghimpit para ahlu nahl. Akhirnya neraka memangsa sebahagian badan neraka dengan yang lainnya. Faadzina lahafi nafas saya Diizinkan raka untuk bernafas. Dua macam nafas. Nafasun <tuk> fis saifi. Nafas di musim panas. Wa <tuk> nafasun fis shita'i. Nafas di musim dingin. Ya. Karena dua-duanya azab. Seorang ketika di dunia saja. Kalau kepanasan luar biasa. Tersiksa. Demikian juga ketika kedinginan. Tersiksa luar biasa. Demikian juga dalam neraka. Ya. Itu terdapat panas yang luar biasa dan dingin yang luar biasa. Sehingga kedua-duanya atau neraka dalam keadaan memangsa bahagian yang satu dengan yang lainnya. Minta diberikan nafas oleh Allah agar menjadi longgah. Tidak saling makan bagian neraka yang satu dengan yang lainnya. Akhirnya diizinkan nafas satu kali di musim panas dan satu kali di musim dingin. Kata beliau alaihi salatu wasalam fa asyaduma tajidun minal har min sumu miha. dan hawa panas yang kalian dapati di dunia ini yang paling panasnya itu adalah bahagian daripada hawa panasnya nafas api neraka ya, hal ini menunjukkan neraka sudah ada sekarang dalam sekian banyak ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan nas wal hijara u'idjad slil mudjaqin yang bahan bakarnya adalah neraka bahan bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan Oh itu cel muttaqin disediakan untuk orang eh lil kafirin. Astagfirullah. Disediakan untuk orang-orang kafir. Sudah ada. Sudah disediakan. Ya termasuk tanda-tanda keberadaan raka juga sebagaimana dalam hadis ini. Nabi alaihi wasallam menyebutkan hawa panas yang kalian dapati di dunia ini. Yang sangat panas. Ya, itu baru uapnya. Nafasnya yang kemudian menimbulkan panas di dunia ini. Wa ashadu matajidun amin Albert min zamharirihoh dan hawa dingin yang kalian dapati paling dingin itu merupakan bagian dari zamharirnya hawa dinginnya api neraka. Ya, mutawafakun alaih. Hadisnya disepakati kusahanya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Dalam keadaan Iqbal Iqbalin Azza Yakum, ini baru nafasnya, belum panasnya yang membakar. Ya, kemudian beliau juga membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Kata beliau, Nabi Allah S.W.T. menyatakan, Laukana fihad al Masjidi miatu alfin auyazidun wafihim rojulun min ahlin nar. Kata nafasa, faasobahum nafasahu nafasuhu. Lah tarokal masjidu wamanfihi. Kalau seandainya di dalam masjid ini ada seratus ribu atau lebih manusia, kemudian ternyata ada satu orang penghuni neraka, satu orang penduduk neraka yang baru diazab dalam neraka, berada di sekumpulan seratus ribu manusia di masjid ini. Fathana fasa kemudian. Orang yang baru diazab di neraka dari bernafas. Mengeluarkan nafasnya. ya. Maka apa? Kemudian nafasnya bisa menimpa mereka semuanya. saya masjid ini akan terbakar dengan penghuninya yang seratus ribu orang tadi. Itu baru nafasnya orang yang baru diazab di neraka. Panasnya berbekas. Panasnya masih bisa menimbulkan efek bakar yang luar biasa. Sekalipun ada seratus ribu orang Dalam satu masjid berkumpul Akan bisa hangus semuanya gara-gara nafas yang satu orang yang baru saja dibakar Dalam api neraka <kata -tua> ya. Dalam keadaan apa? Hadis ini disuahikan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah Dalam suahi At-Tarri Ini baru pengaruh Panasnya api neraka Baru pengaruhnya Belum panas yang sesungguhnya Belum Panasnya api neraka yang betul-betul membakar. Ya, Satu orang yang diazab. Kemudian dia masih mengalami hawa panas luar biasa. Sehingga dia masih bernafas. Masih hidup. Ya, Ini diantara dahsyatnya api neraka. Tatkala kala seorang diazab di neraka. Dia tidak akan mati. Tapi yang ada adalah dia hidup. Masih bernyawa. Dan mengalami azab yang luar biasa. Sampai bisa menimbulkan nafas. Dan kalau seandainya orang yang diazab dalam api neraka dimasukkan ke dalam sekumpulan 10 seratus ribu manusia. Kemudian dia mengeluarkan satu desahan nafasnya. Dari sisa-sisa uap, azab, api neraka. Terbakar semuanya dengan masjid-masjidnya. Terbakar semuanya dengan masjid-masjidnya. Gambaran luar biasa tentang panasnya api neraka. Yang Allah Azza wa Jalla sediakan. Karena memang neraka itu di... Panaskan. senantiasa dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala fadliman rahimani wa rahimakumullah ya dari hari ke hari itu neraka tidak pernah berhenti dipanaskan terus dipanaskan terus dipanaskan sampai masanya manusia ahlun nar dimasukkan ke dalamnya ya akhirnya mereka dalam keadaan Ya Dimasukkan ke dalamnya, neraka sudah sedemikian panasnya. Kemudian diantara yang menjadikan semakin panas, neraka juga adalah dosa-dosa Bani Adam. Dosa-dosa manusia. Maka beliau membawakan bab, suciro ya, Bikotoya Bani Adama. Semakin dipanaskan neraka jahanam karena sebab dosa-dosa dan kesalahan Bani Adam. وَغَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بَعْدَدُ خُلِيهَا Dan karena sebab kemurkaan Allah. Marahnya Allah. Setelah manusia dimasukkan ke dalam neraka. ya Jadi semakin marah Allah, semakin panas neraka. Semakin bernyak dosa-dosa seorang insan, semakin bertambah panas api neraka. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyebutkan dalam surat At-Takfir وَإِذَا الْجَحِيمُ السُّعْيَ وَعَجِيمُ dan jika neraka jahil Itu dipanaskan Ya Zujat menyatakan Ya ini dipanaskan, dinyalakan Satu tahap demi satu tahap Terus dipanaskan Terus dipanaskan, terus dimanakan Ya, kemudian Di antara asbabnya Panasnya itu karena sebab dosa-dosa Bani Adam yang dilakukan Di kehidupan dunianya Kata Al-Imam Nurajab rahimahullah. Hada <Selenggara> yqtadi. Anna tsu'iru jannah mhiiz su'irat. Inna su'irat bi khutoyah adam. Ya. Hal ini menunjukkan konsekuensi bahwasannya dipanaskannya neraka jannah. Ya. Bagaimana dia dipanaskan? Sesungguhnya itu disebabkan karena dosa-dosa kesalahan kesalahan bani adam. Allati taqtadi godba Allah ala Taala alaihim yang mengharuskan Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka. Fatas dadu jahannam aina idhin talahubun wa tasahurud. Maka semakin bertambah jahanam pada hari itu, tambah panas, tambah menyala, tambah panas, tambah menyala. Subhanallah. Ya. Asbabnya karena dosa-dosa. Sehingga diantara asbab yang bisa memadamkan panasnya dosa-dosa adalah dengan bertaubat. Beristighfar Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla mendinginkan dengan taubat seorang insan ya tidak jadi seorang insan untuk diazab dalam api neraka jahanam dengan taubat. termasuk dengan amal saleh termasuk dengan bersedekah ya inna sadaqata tudfi'u al-khati'ah kama yutfi'ul al-ma'unara sesungguhnya sedekah itu akan bisa memadamkan kesalahan-kesalahan ya tudfi'u tudfi'u al-khati'ah Dosa-dosa digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti api yang sangat panas sehingga bisa dipadamkan, disejukkan dengan sedekah. Ya, sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis katakanlah ro walaw isyak camro takutlah kalian, lindungi diri dari kalian dari api neraka, walaupun dengan bersedekah setengah biji kurma bersodakoh itu asbab dinginnya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Nah, Kemudian juga beliau melanjutkan, ya. Kata Hada kama An Nabi naa daur al jannati ya gurul asyari wajaslul bi amali wajaslul bi amali bani adam asolihah min wa ghairih ya demikian juga sebagaimana bangunan-bangunan istana-istana di surga itu juga ya termasuk juga tanam-tanaman di surga itu juga bisa dihasilkan dengan amalan-amalan soleh bani adam Ya, seperti zikir dan yang lainnya. Tak seorang bani Adam di dunia, dia setelah beristighfar, bertaubat kepada Allah, ya, kemudian dia mengiringkan dengan amal soleh, dengan berzikir, bertaubat, beristighfar, beramal soleh yang lainnya, maka itulah bangunan-bangunan yang akan dia dapatkan dari istana-istana surga. Tanam-tanaman, ya, yang seperti Rasulullah SAW sebutkan, Man qala Subhanallah bihamdihi, ya Gurisat Allahu nakhlaun fil jannah. Barang siapa mengatakan subhanallah bihamdi. Bertazbih. Akan ditanamkan bagi dia sebuah pohon kurma di surga. Ya, jadi. Zikir. Ibadah. Amal soleh. Bersedekat dan seterusnya. Itu adalah bangunan-bangunan yang seorang insan. Akan membangun dengannya. Ya, bangunan istana di surga. Tapi kalau dosa yang dia kumpulkan. Maka itu adalah panasnya. Api neraka yang akan terus ditambahkan untuk dirinya. Taib fadali man rahimani wa rahimakumullah wa kadzalika husnul ma fiha wa ghairihi demikian juga kebaikan yang ada di dalamnya berupa istri-istri dan selain mereka ya yatazayada bi tahsinil a'mal shaliha istrinya semakin cantik istrinya semakin membahagiakan istrinya semakin membuat dia sempurna kebahagiaannya di surga itu akan bisa bertambah tatkala dia terus memperbaiki amalan-amalannya di dunia membenahi aman salehnya di dunia. Apa yang masih kurang? Ayo dibenahi. Jangan cuma bangunan dunianya saja yang dibenahi. Ya, bangunan dunia kalau sudah robek atau kalau sudah gugur semennya dan seterusnya langsung diperbaiki. Subhanallah, bangunan akhiratnya ditelantarkan. Ajeib. Ya, semestinya bangunan akhirat diperbaiki. Istrinya yang belum bagus diperbaiki. Akhlaknya yang belum sempurna disempurnakan akhlaknya. Ya, ibadahnya yang belum sempurna disempurnakan ibadahnya. Ini adalah dalam perang untuk menyempurnakan bangunan istana seorang insan di surga kata beliau rahimahallahu taala. Kalau dari mana ya. Demikian juga ya. Fakadzali kajhannam tu saar watu watas dadu ala al-ajafiya bani adam. Demikian juga kajhannam semakin dipanaskan semakin ditambah alat-alat penyiksanya nanti disebutkan di belakang berbagai macam alat-alat penyiksa seorang di dalam kajhannam. Ada ular. Ada kala jengking. ya, Ada minuman-minuman yang sangat dahsyat. Yang bisa menghancurkan usus-usus dan -usus seterusnya. Alat-alatnya akan semakin ditambah. Tadkala semakin bertambah dosa-dosa. Bikas -dosa. roti zunubi bani adam. Dengan semakin bertambahnya dosa bani adam. Maka panasnya semakin ditambah. Cahannam tersebut. Dan juga alat-alat penyiksanya. Itu juga akan ditambah berbagai macam beragamnya. Nasolah ya. Wa khotoyalhum bagi dan rabb telah عليه dan juga karena sebab kesalahan dia dan kemurkaan Allah azza wa jalla kepada dirinya qad liman azinallahu kemudian beliau bawakan tentang taghayyudun nar wa wa duhanuha wa sharabaha wa ya suara gemuruhnya neraka ya api dunia aja kalau besar suaranya mengerikan ini neraka yang berlipat-lipat panasnya yang terlibat-libat dahsyatnya ya akan bersuara bergemuruh berasap mengeluarkan bunga-bunga api dan mengeluarkan ya li jahlida api nyala-nyala yang luar biasa ya kata Allah Subhanahu wa taala bal kadzdzabu bisaa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bisaa'ati sa'ira jika ra'athu mim ba'idin sami'u laha taghayyudaw wa zafira dalam surat al-furqan ayat 11 dan 12 Bahkan mereka justru mendustakan hari kiamat. Maka kami sediakan untuk orang-orang yang mendustakan hari kiamat neraka Sa'ir. Kalau ya, neraka Sa'ir melihat mereka dari jauh, belum masuk. Sudah jengkel neraka Sa'ir. Sudah mengeluarkan rasa jengkelnya. Ya. Kemudian mereka mengeluarkan atau neraka Sa'ir tersebut mengeluarkan apa? Suara sampai orang-orang yang hendak dimasukkan dalam neraka Said tersebut mendengarkan taghayyudz wa zafir. Suara gemuruh ya dan suara nyala api yang sangat menakutkan tadi. Bersuara. Baik. Kemudian apa? Hampir-hampir barakallahu fikum. Neraka Said ini, neraka tersebut mengeluarkan apa? Bunga-bunga apinya. Kita tahu api kalau di dunia apa mengeluarkan bunga-bunga api. Kalau sudah berkemuruh ya ada percikan-percikan bunga-bunga apinya. Nah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? "Tantum ta'ilu ila zillin dhi la ah. dhalilin wa la yughli min al-lahab." Ya. "Indaha tarmi bisyarorin qalqasr ka'annahu jimalatun sufr." Dalam surat Al-Mursalat ayat yang ke- 30 sampai 33. Pergilah kalian menuju naungan yang memiliki tiga jamaah. Ya. Tapi naungan tersebut tidaklah menyejukkan, tidak pula melindungi dari panas. Ya. Naungannya api, sebagaimana tadi, lahum min fawqin zullahum min Mereka memiliki naungan dari api neraka. Ya, wa min tahtihim dan dari bawahnya juga ada api neraka. Ternyata kata, kata Allah Azza wa Jalla Innaha terni bisharar Neraka tersebut melemparkan Bunga-bunga apinya Kalkasur, seperti Istana yang besar Ya Sangat besar bunga-bunga apinya Ya, dari Ibn Masud Adi Allah Anhu, beliau menyatakan Syarar kalkasur wal madain Bunga apinya seperti istana Dan juga seperti kota Besarnya, melempar Terlempar ke sana, terlempar ke sini, sangat-sangat besarnya bunga-bunga api tersebut ka'annahu jimalatun sufar seperti ya unta yang berwarna kuning warnanya ya terlempar ke sana terlempar ke sini itu baru bunga-bunga apinya ya yang mana apinya tentunya lebih besar lebih mengerikan lagi khadliman azinallahu yakum kemudian juga dalam neraka ada lembah-lembahnya si lembah jahannam Ya, lembah neraka Jahannam. Ya. Kata beliau membawakan beberapa riwayat dari asar-asar dari para salaf ya terkait dengan wad al-jahannam atau diatu jahannam. Ya. Dari Tariq bin Zaid dari Aslam dari Atha' bin Yasar. Qala al-wail wa fi jahannam. Wail sering kita mendengarkan wailun. Ya, wailul, liaw maizilin mukazibin. Misalnya neraka wail, ya, untuk orang-orang yang mendustakan pada hari itu. Kata Abu Bin Yasarah, Nuhullah, beliau menafsirkan makna daripada wail, awadin fijahna, lembah fijahna. Lausirat fihi cibalu dunia, la ma'at menhamli. Kalau seandainya lembah uh, dilewatkan, gunung-gunung dunia yang besarnya begitu gunung-gunung yang sedemikian kokohnya di dunia dilewatkan di atas lembah jahanam tersebut niscaya akan meleleh hancur gunung tersebut ya kenapa min harih karena panasnya lembah tersebut ya kata Abu Iyad rahimahullah wala wailun wadin yasilu min sadid wail adalah lembah yang mengalir di sana nanah-nanah penghuni neraka tackala manusia-manusia penghuni neraka dalam keadaan diazab mengalir luka-luka mereka ya mengalir darah nanah dan luka-luka cairan luka mereka terus sampai menjadi sebuah sungai yang mengalir di lembah tersebut ya itu yang akan menjadi makanannya ahlunah dimakan oleh penduduk neraka yang lainnya tetapi kemudian beliau menyatakan apa tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa dalam surat Maryam ayat 59 Fasaf yelqon kaya, ya? Fakhaf imbaghim khalafun alzahar salat awat beramshiahwat. Fasaf yelqon kaya. Maka datanglah generasi setelahnya yang mana mereka ini menyanyiakan salat, mengikuti syahwat, ya? Maka mereka akan masuk ke dalam lembah kaya. Apa itu kaya? Bagi orang-orang yang mengikuti syahwat dan menyanyiakan salat, kata. Abu Ubaidah ibni Abdullah, ya, kata beliau, wadin fi Jahannam kabisut ta'ib ta'ini dulu yaitu lembah dalam neraka Jahannam yang sangat buruk sekali rasanya, ya, sangat tidak sedap sekali rasanya, dan juga sangat dalam dasarnya, ya, sangat dalam dasarnya, ya sebagaimana yang disebutkan. Ya Nabi Alaihi Ssalam dalam hadis abu hurairah radhiallahu tentang lembah jahannam. Ya Rasulullah Ssalam menyebutkan, tatkala para sahabat mendengarkan suara dentuman sesuatu yang jatuh dengan suara yang keras, ya Rasulullah Ssalam mengatakan, ada derun apa hal? Tahukah kalian apa suara apa tadi? Kata Rasulullah Ssalam para sahabat Allah Warusulul Anam Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi Alaihi Ssalam mengatakan, ada hajarun itu adalah sebuah batu. Ulkiyah. <tutuk> ya. Bina'ari jahannam. Mundur sed'ina khadifah. Batu yang dilemparkan. <tutuk> batu yang besar dalam sebuah riwayat. Batunya ini seperti onta yang lagi bunting. Ya. Besar sekali batunya. Dilemparkan dari bibir jahannam. Sejak 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu dilemparkan. Wahyadahwi. <tutuk> ya. Batu tersebut terus wa terus jatuh ya hatta intaha ila alqaarihan. al -an. sampai sekarang baru jatuh di dasar jahanam tersebut. Selama 70 tahun baru sampai di dasarnya. Ya, sehingga curang jurang jahanam sedemikian dalam sampai-sampai batu yang besarnya seperti onta yang lagi bunting tidaklah ya sampai di dasarnya. Terus jatuh melayang kecuali setelah mengalami waktu 70 tahun lamanya ya, inilah yang dikatakan sebagai al-ghaya atau lembah jahannam yang disediakan untuk orang-orang yang menyanyiakan salat orang-orang yang memperturutkan syahwat khadaliman rahimani warahimakumullah <tuh> kemudian juga beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Bilal bin Abi Burdah ya wa arsala ilayya innahu baloghani anna finnari bi'ran ya Aku berkata kepada Muhammad bin Wasik rahmallahu. Aku berkata kepada Bilal bin Abi Burdah. Ya. Kemudian beliau mengirim surat kepadaku. Ya. Kemudian beliau menyatakan sesungguhnya sampai kepadaku khabar bahwasanya di dalam neraka itu ada sebuah sumur yuqalu laha Jubbul Hazan. Dikatakan sebagai lembah kesedihan. Sumur yang ada di neraka yang dikatakan sebagai lembah kesedihan. Orang kalau sudah masuk ke sana mengalami kesedihan yang tiada taranya. Yuqadzul mutakabbirun fayaj'aluna fi tawabit min hadid. Kemudian Diambillah orang-orang yang sombong. Ancaman buat orang-orang yang mutakabbir. Menyombongkan diri. Kemudian mereka dijadikan dimasukkan ke dalam peti-peti mayat. Dimasukkan Dikunci dalam peti-peti mayat, min hadi dan dari besi, tapi besinya dari api neraka, besi yang terus menyala. Ditutup di dalam besi tersebut. Ya, sumayajy aluna fitil kalbiar. Kemudian diletakkan ke dalam sumur tadi yang dikatakan sebagai jebul hazan, sumur kesedihan. Ditaruh di peti-peti, ya, terbuat dari besi yang sangat panas, lalu dimasukkan ke dalam dasar sumur. Summa tutabbak alaihim jahannam min fawqihim kemudian ditutup neraka jahannam dari atas mereka ya ini akibat daripada dosa almutakabbirun orang-orang yang menyombongkan diri subhanallah tidak akan mungkin bisa terlepas dengan besi atau peti mati peti mayat dari besi yang dipanaskan saja sudah dikunci tidak mampu untuk keluar apalagi kemudian ditutup neraka jahannamnya Kataliman azza wa jalla ya ya. <coughs> Kemudian beliau membawakan sit sunnah jannah wanarul aniyah. Penjaranya neraka jahannam dan juga apinya api. Sudah api, ya. Apinya apinya lagi. Subhanallah. Yang menjadikan nyala semakin panas. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu Nabi saw menyatakan yuk sharul mutakabirul yom al kiamati anfar Visual il insan atau visual ilnas akan dibangkitkan dikumpulkan orang-orang yang sombong, orang-orang ya? yang menyombongkan diri pada hari kiamat dalam bentuk seperti semut yang kecil. Al min cinjar amal balasan sesuai daripada amalan ketika di dunia dia membanggakan dirinya, membesarkan dirinya, menganggap dirinya besar, menganggap dirinya tinggi. Ya? Nanti di akhirat dia akan dikecilkan oleh Allah Azza wa Jal. Menjadi seperti seekor semut. Tapi bentuknya manusia. Fiswaril, -fiswaril mas. Ya'luhum kulla min minas sirar, Ya, sehingga dia dalam keadaan apa? Ya, terinjak-injak direndahkan. Ya, oleh segala sesuatu. Karena saking kecilnya orang tersebut. Hatta yudakhilu si fi jahannam yuqalulahu bulus. Sampai kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara dalam neraka jahanam yang dikatakan sebagai penjara bulas fata narul aniyah. Kemudian mereka diliputi oleh apinya api. Ya ini balasan untuk orang-orang yang berlaku sombong ketika di dunia. Ayat. Setelah itu, setelah dia dalam keadaan dimasukkan ke dalam penjara. Ya min tina silhibal dia kemudian diberikan minum dari tinatul khibal. Apa itu tinatul khibal? Osaratu ahlinna. yaitu cairan-cairan lukanya ahli neraka. Ya, yang mengalir, yang sangat busuk rasanya. Ya, sangat buruk rasanya. Sangat panas. Dan juga, ya, damdillah. Ya, Sangat-sangat ya, tersiksa dengan makanan tersebut. Akhrajahu tirmidhi wa ahmad. Wa ya, qala hadisun hasan. Dikeluarkan oleh Muhammad. Tirmidzi dan Muhammad Ahmad. Dan dikatakan oleh beliau sebagai Hadis yang Hasan. Khatulimanazin Allah ya Ya, ini diantara bahaya daripada dosa al kibar. Dosa menyombongkan diri. Untuk kita senandia berlatih untuk menjadi orang yang mutawatik, tundahati, yang menjaga dari bangga diri. Ya, bangga diri mengangkat atau merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Hilangkan yang seperti itu. Eh, itu musibah bencana luar biasa. Ya, merasa lebih baik dari orang lain itu bencana luar biasa. Yang akan bisa mengantarkan kepada bencana yang sangat dahsyat nanti yang akan diberikan di lembah neraka jahanah. Ya, Rasulullah Sallamnya katakan, Inna Allah auha iday antawo, hatta la yafraahadun alaheh, wallayyabgiyahadun alaheh. Saya, Allah azza wajalla, sesungguhnya Allah azza wajalla mewahyukan kepada diriku untuk kalian saling rendah hati, saling rendah hati sampai satu orang tidak akan pernah merasa lebih bangga lebih baik dari orang lain. Ya satu orang tidak merasa pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ya, dan juga tidak akan pernah membanggakan diri atau sampai melampaui batas dengan orang lain. Subhanallah, karena yang namanya sifat takabur. merasa lebih baik, ya, itu adalah bencana luar biasa yang akan didapatkan pelakunya nanti di akhirat, kehinaan di atas kehinaan, azab di atas azab. Iya, alhamdulillah. Khadalim anza'nallahu yakum. Mungkin ini yang saya dabas. Pada sore hari ini, ya, insyaallah kita lanjutkan biz billahi taala di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana